Okej, hej välkommen till ett nytt avsnitt av Abiton Nönes, avsnitt 86. Det här är Nico tillsammans med färnan. Boom! Ja. Och ja, ska vi säga att det är officiellt nu eller? För Adda har ju varit så duktig och skaffat en data om Mick så vi, vi har väl helt enkelt tänkt att du ska få vara med oss varje avsnitt. Ja, typiskt. Kommer vi in så här, bara boom, du vet inte ens om det är <laughs> Typ! <laughs> jag älskar också att du var tvungen att liksom inleda med att jojo, Adda ah, har skaffat en dator ja. nu. Alltså jävla svår. <laughs> att kanten. det är det som det har hängt på. Ja, jag har det. Men du är ju också här, så hej. Mm. Hej, hej, hej. Hallå. Hey, hey. <laughs> uh, I veckans avsnitt kommer vi att prata om bland annat Uppsala Comics. Vi kommer att prata om, vad är det, en ser-tidning Tusen ögon. Och lite mer av Tom Classics Ghost Recon Wildlands. Vi kommer att prata om ämnena. Vad är okej att spela när man är sjuk? Och och Manga. Varför tittar ingen av oss på det? Men först, press lite mer. En data. Hur känns det att äntligen få data? <går> jo, alltså det är kul. Jag har köpt en bärbar är Jättemycket fina klisterlappar på den. <går> Tycker jag om. Tycker jag skitkult. Så jag köpte en sån här mus med massa ormar på. Racer heter hon tror. Ja, Racer heter den. Musen. Skyitkult. Racer. Rero-häftigt. <laughs> men jag, köpt, jag köpte ett Diablo här när jag skulle spela med er två. För att min dator sa ni funkade till där. Mm. Men det gjorde den ju inte. Sen skulle ni prata om vad ni skulle köra Diablo nu är i fredags För att det var någon ny säsong Eller vad det var mm. Jag har ju alldeles börjat Diablo fan. Och så vann jag lite pengar så tänkte jag, ah, nu går jag och köper en dator Så då gick jag och köpte mig en dator Så nu kan jag vara med hela tiden <laughs> Ja, kanon det Jajamän oh. uh, <hör> Ja, och det är lite det som har varit planerna För att Varför vi inte hade Vi har ju velat haft med honom sen. Han kände att han ville vara med överhuvudtaget, För vi tycker det är roligare att vara tre pers <skratt> Men sen börjar jag började han, säga, han, han Han är ju lite kaxig Så man bara Ska vi ha någon sån där som håller på kaxi hela tiden Ja men vi kan se över det Men sen visste han har ingen data oh, Då ska jag sitta och redigera Nej äh, orkar inte Och så skaffade han en data har hade man ju mer men, man ingen mera ursäkter att kunna ge Så då bara men vad mer Ja Eller så var det så att du trök på att, kan inte du ta ner den här och börja spela in nu? Och så kan du vara med varenda gång och sitta dit, dit, dit du. Säg så, det är i mig. Ja, men. Bromance, förlåt. Ja. På riktigt, jag skulle kunna sitta här och lyssna på er två hela kvällen. men inte så här. Vad är det? Guy love. Bromance. Vad farligt det. <laughs> guy love, it's geela between Oh the guys, är inte det scrubs. Jo, jag tror det va. <laughs> jag, inte, någonting... jag tror bestämt. Det. Nu när du sa det så kände jag igen det direkt. Någonting man pockar ifrån Ika kassan typ så. Men Diablo, det har vi alla suttit och spelat och vi spelade ju även det på Twitch i fredags för vi har ju... mm. eller ja. Det är väl tänkt att jag ska hålla i det Men förhoppningsvis är ju med, ni med Så ofta ni kan Och det är ju mm. eh, ja, Fredagslir med Nico på Twitch Abito slash Abito -nörnes. Och eh, som sagt Varje fredag är det tänkt eh, Och vi spelade, vad var det, nästan 4-5 timmar va? Diablo i fredags mm. Mm. Fy satan, var det så mycket Det, kanske ja, jag... det var ju vi tre ja. plus Emil ja. då Fem <laughs> <En gång, tja. laughs> Ja ni hade ju lite dödsfall Du har inte dött den här gången. Nej, vissa kan ju det spelet lite bättre än andra så. Ja, Eller så lockar han in sig sådana farliga djur som inte vi klarar av och vi dör <laughs> Springer och gömmer sig som vanligt Börja fundera på om inte han har stageat våra dödsfall liksom Alla som har varit än så länge Allt finns dokumenterat, det bara gå in på twitch.tv och så se Vem det är som står i frontline Det är Nicko som den visningen är. Ja, just det. Mm. Ja, och fanen, du överlevde ju också i fredags, men sen mm. dog du i lördag då, då? Ja, mm. alltså, jag blir så jävla leds. Alltså, fifan. fan! Det är... Man ska bara gå in och göra det här lilla snabba, det här lite Jo jo men jag ska bara ruscha. eller jag ska bara göra det här Och så visar det sig att man, men helt plötsligt sitter man fast Och det står folk överallt, man kommer ingenstans Och så börjar skärmen bara blinka rött, rött, rött Då vet man att, ja, nu är det ju bara att börja bygga en ny gubbe direkt <laughs> Så att, jo då, det gick som mot helvete kan man säga Det kan man lugnt säga men då var det tur att vi var, du kom in där när Emil var med Ja, precis. Det är bara vid och så han på och så gick vi ju något Det ska ju faktiskt tilläggas att i alla fall jag, jag vet inte hur det gick för dig, men jag hann ju död typ under den här helgen som har varit nu, sen i fredags, sen vi spelade då. Då har jag nog dödat fyra eller fem karaktärer. Ja, men jag. För att jag, sj för att jag själv försökte boosta mig själv. Alltså så här, springa, köra fort som fan, liksom bara så här, stressa igenom allt. Men det gick ju inte. Så, att då, så efter det så fick vi lite hjälp av Emil här i var det, det? var igår går. Vi var så jävla hög level. Ja, igår går ja. ja. Ja, ja. Så att det, det, Emil ska ha all cred all cred för det här för att, Utan någon hade jag aldrig varit level 70. Ja och ja, Jag har ju typ inte. Jag har spelat ju bara freds för jag jobbade i helgen så jag har inte gjort något mycket. Så först idag blev jag level 70 i spetaxi innan mm. vi började spela och sen ja, hoppade Emilin så nu är man väl paragon 33 typ. Det går ju på pisskvart när han springer runt som sagt. Ja visst, alltså det är, helt, det är helt sanslöst. Jag fattar inte hur han vågar ens för det första Hoppar runt som ingenting liksom. Men det finns ju de här som är lite för duktiga på ett spel för sitt eget bästa nästan. Aj, alltså, när, man, ja, men typ så, när man kan typ allting och vet exakt, man men, och när han själv säger, ja men det är bra att ni är med och pratar för det är så tråkigt annars då är det. Ja, men då kanske spelet är lite för lätt för dig Ja jävlar Men har du nödlat någonting mer, hade? Nej, alltså det det jag provade, det. heter det? Helldivers Ja ja Eller någon sån här. det var några på jobbet som <skratt> spelade, eller några kunder men så ska jag bara köra liksom, hur man skulle lära sig att göra det. Fatta inte det. Så jag stängde upp ett jobblog istället. Ja. Så jag gav ja, okay. okay. jätte. själv. minuter. Hittills. Ja. Pråvade ja, jag inte se som så. Brutalt ja. dålig är ja. Brutalt dålig. Och alla är verkligen ryssar ja. som spelar. Och de är inte ja. dåliga, men jag är brutalt dålig. Ja, det är inte lätt alla gånger. Äh. det är det jag när tror jag. Mm. Och som sagt, jag har jobbat hela helgen så det jag har gjort det var det lilla Diablo så fan av vad du gjort. Eh, jo men vi har ju lerat Diablo där allihopa så att det behöver vi inte säga så mycket mer om skulle jag säga. Eh, det, av någon konstig anledning så är jag äntligen spelar jag klart Horizon Zero Dawn hela alltihopa, alltså ända till slutbossen eh, nu mm. äntligen. Uh, det är väl inte jättemycket att säga om det, det har väl, Vi har väl sagt det mesta om det redan ville bara säga att jag var, äntligen var klar uh, Egentligen, nu har ju alla vi tre faktiskt Spelat igenom grundstorien Så utan uh. att spoila uh. någonting Vad tyckte ni om själva storyn i spelet För det är väl bara jag som tror jag är, uh, I podden som har pratat om det För jag var, var ju typ mm. klar eller klar mm. Alltså jag skulle säga så här att jag tycker storyn är... Den är, den är både och på något vis, för, för min del. Mm. Jag tycker den är bra när jag faktiskt sitter där och spelar. Då tycker jag fan den är intressant. Då tycker jag fan... Jag vill ändå veta mer. Men inte på... Men inte på det här maniska sättet på något vis. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Mer än att jag vill, ville hela tiden, ska jag säga. Eh, hela tiden få reda på mer. Men... Men, inte den, men det var aldrig den känslan som till exempel Uncharted där jag bara så här måste måste måste ha mer av historien. Mm. Utan det var mer så här <coughs> det här var coolt vad, det, det, det vore intressant att veta mer liksom. Ja, Adela, vad tyckte du? Var det liksom samma känsla för dig? Ja, alltså jag ser faktiskt samma sak. Nu tyckte inte jag om Uncharted det heller så jag är inte så intresserad av den. Men alltså, jag tyckte också att jag, mm. <laughs> jag ville spela. När jag väl spela så tyck, då ville jag verkligen säga, fan nu vill jag spela igen, nu vill jag spela vidare, vidare. Jag ville komma till slutet. Ja. Men sen så här, när, när det var klart så, var, så kände jag inte liksom, ja oh, jag behöver inte ha en till tyvärr. Alltså, Nej men exakt, exakt. <laughs> Ja. Mattis då. Nej men alltså exa, det, eller, det låter som det jag försöker förklara i alla fall för det är så här, när man när man har spelat klart så säger det så här wow det var ändå häftigt fram dit men sen är det så här ja nu då typ mm. det, det var ju inte mer än så på något vis känner jag i alla fall. Men skulle du komma en tvåa jag köper ju på en gång det är inte det men alltså det inte, jag kommer inte se så här oh, wow, så när, när släpps när släpps sen när släpps det Nej precis. Nej, så, jag kommer nog inte hypa så mycket på om det kommer de två äval. tyvärr. Nej och, och, och sen jag vet inte hur man mer ska säga om det är så här att man säger vissa andra spel där kan jag ju verkligen sitta nu alltså där man fastnar i storyn. Där kan jag verkligen sitta och lägga fram hela storyn här och nu bara så här, berätta exakt allting jag vet om den. I det här i Horizon så är det mer typ så här jag vet att det var intressant och häftigt när jag satt där och spelade. Men nu vet det fan om jag skulle kunna dra fram några skit... Alltså, några verkliga detaljer, liksom. Nej, alltså det är, det är en svår story att förklara, egentligen. Mm, mm Alltså mm. Efter, men om man tänker på Uncharted, då handlar det om han... Jag, heter han Jake? Ja. Drake heter han. Ja. Drake, Drake. Och då vet man, det handlar ju om Drake och han ska samla sina grejer. Och så är det en massa brudar och det är lite sådär... Alltså, lite indieniumstuk. <laughs> Mm. Ja, ja, här är det så här. Jaha. Ja, hon, hon. Är duktig på att döda Ja. Ja. Ja. Jo, ja, men jag förstår jag förstår precis vad du menar. Jag tycker det är ett skitbra spel och det är absolut värt att spela. Men det. Är, jag, skulle säga, jag skulle säga att det är lite annorlunda gentemot de flesta andra spelen, som, som jag, åtminstone faktiskt har spelat igenom. Mm. Så är det lite annorlunda, står du. Alltså, för min del, jag tycker den är ganska jag tyckte den var bra absolut Den gav alltså, för att vilja fortsätta Ta sig framåt Men den är inte mm -hmm. speciellt tung Det är den inte Den är lite linjeformad ändå Om man tänker efter eftersom, Som jag såg i tidigare avsnitt Jag visste ju allting innan jag ens kom fram till slut Då hade de redan presenterat något lite lite Så man bara Nu ska jag bara gå och bekräfta det liksom Ja men precis, jag tror att det är det jag försöker, eller det, jag, tror, jag tror att det är det man tänker när det är liksom det här att du vet ju egentligen allt, nej inte allt, men nästan allt mm. från början. Ja, precis. Sen är det ju bara, det är bara detaljerna du tar reda på egentligen under hela storyn. Mm. Om man ska se till det, he, till det stora hela så, så vet du ju, säg inte, alltså du vet ju typ 75% av allting på de första två, tre timmarna du spelar. Ja precis. Det, sen tar du ju bara fram detaljer därefter Egentligen mm. Något jag tycker är bra Du vet ju när man har de här diskussionerna om det finns ju en kille som är dum Så får man ju bestämma om man ska släppa dödan mm. Döda honom. Eller liksom så här, skälla på han ja. Välja ja, den sekvensen själv Sen, att inte det, mm. sen gör ju lite I fortsättningen på spelet Men inte så mycket Det har liksom inte, det är inte hela, hela grejen Om jag väljer att han ska överleva eller dö Ja, precis. Nej, nej. I en annan sekvens när de pratar, då är det ju liksom att han, är med, jag, han förtjänade att dö. Jag lät han leva, han bor i skogen nu. typ. Men det är bra. <ses Hoy> mm. yeah. Ja. Precis. Äh, för, för mig det är det inte heller att de måste precis följa den här storyn och mer. utan det enda jag vill, det är mera Eloy, heter han? Eloy. Äh, det är mer av henne Det är det jag vill ha Sen, Vars det utspelas eller något sånt där Det spelar ingen större roll för mig Utan de kan ta en helt ny take på det Bara jag får mer av henne känner jag Snusk Snusk mm. mm. mm. mm. men, men jag tänker också så här Hur, hur ska man kunna få till Mer, mer av det hela då alltså, Skulle det gå att göra en tvåa På det här spelet ens alltså, Jag kände tror att eh, bra DLC och sånt för det var liksom, jag gjorde ett sidouppdrag lite. Det, det här är ingen riktig spoiler, men det finns som en liten solprins som man ska försvara och föra över från hans hemplats till en annan hemstad. Och det uppdraget kände jag att det var så pass stort ändå. Alltså, det, det kunde ha varit så pass mycket större. Men det fick mig att känna att allt behöver inte kritsa kring den här grundstornen som man nu, utan får man flera sådana här utstickare större sådana här utstickade DLC eller sådär. Det kan vara mycket mer mm. intressant för det är liksom de, det är intressanta med det här spelet det är de som lever i den här världen. Ja. Grundstår det väldigt mycket hur var det för de som levde förr i tiden? Förstå hur de tänkte. Mm. Jag vill ha mera hur är det faktiskt för de som nu lever i den här världen? Mm. Så mer sånt ja, skulle jag så, så kan jag se det. Det skulle ju vara rätt snyggt i och för sig om de släppte alltså låter låter spelet vara som det är, låter världen vara som den mm. är och sen ge dig vad ska man säga, nya delar på kartan. Mm, precis. Typ så här kom och lär dig om de här eller kom till de här människorna mm. och liksom se hur de lever och bor och hur de överlever det hela och hur deras relation ser ut ihop med de här och sen kanske ett till ställe där det liksom så här, hur passar de ihop med de här man skulle kunna bygga upp den här världen ganska stort men jag jag vet inte fan om jag hade velat haft ett Alltså Horizon Zero Dawn 2 Nej. Det tror jag faktiskt inte Däremot så skulle jag absolut kunna Köpa DLCs Utan Helsinki mm. Om det är så de skulle släppa det Men eh, en 2, Då ska ju, det kommer, då ska ju liksom vara det, det, De får jättegärna ta sin tid De behöver komma på nya robotar mm. eh, Nya olika Sådana här eh, Raser tänkte jag säga Vad heter det eh, Inte klaner De heter Tribes Ja, ja Vad det nu är helt på svenska Klar, eh, Ja precis, ja, stammar, det, typ olika samma. stamgrupper och sånt eh, Vissa kanibaler, vad som helst liksom. Och utforska det mer Som sagt, som jag sa mm. Det här dåtiden och försöker lista ut allt som hände förr i tiden Det kan vi släppa nu tycker jag Utan nu är det helt plötsligt Oj, det, har, det finns flera robotar som de inte har upptäckt förut På den här lilla platsen där Eiloy liksom lever liksom öppna upp en ny... Det kan jag se blir en två men som sagt, nu ett år framöver, liksom två, tre DLCs ganska stora. Det skulle jag lätt klara mig på. För så mycket... så vill man ändå ha ett, två år där man faktiskt får vila ifrån det här spelet också, så att när tvåan då kommer känns det fräscht igen. Mm, mm, mm. Ja, jag, jag... Jag tänker nog till och med att jag har... Jag har rätt många timmar kvar i det här spelet skulle, sk som jag skulle kunna fortsätta spela det, om man säger. Mm. Det är ju, jag har ju bara huvudstoryn klar så att jag har ju väldigt mycket sidor och grejer kvar som jag skulle kunna fortsätta med. Så att jag skulle vara jättenöjd om de möjligtvis att de släppte, det vore kul ska jag säga om de släppte DLC till att liksom så här bredda världen berätta fler historier inom samma, på samma spel om man säger. Mm. Men eh, jag kommer att klara mig rätt länge till på bara det här spelet. Mm, ja, absolut. Ja, uh -huh. hade du nada något mer? Jo, jag har ju... Vi... Jag tog ju ner Tom Clancys Ghost Recon Wildlands efter förra... Det var efter förra gången var vi fixade det, tror jag. Mm. Uh, har hunnit spela ett par timmar in i det i spelet och... jag Fas... Fas... tycker att det är riktigt uh, underhållande ändå, ska jag säga. Det... Påminner dock i, i mina ögon Så påminner väldigt mycket Om Just Cause 3 Fast mycket mycket mindre kaos Men samma liksom Uppbyggnad av karta och samma uppbyggnad Av liksom hur man tar sig framåt I spelmekaniken Är samma känner jag Det är flera olika uppdrag på olika ställen Där du liksom ska ta dig in i en Liten bas, döda alla där Typ, gör, hämta det här, göra det här se si och så, och det är den Bitarna som tar dig liksom framåt i spelet Och det, det var ju likadant i Just Coast 3 Så jag har jag, jag tyckte det var skitintressant att spela Men jag, jag tror att det kommer att bli Jag kommer att gå in djupare på det När jag hinner ännu längre in i det Men sen tror jag att du att spela fler det blir roligare då Ja, och det kan jag absolut tänka mig när, när ens teammates Inte är dumma i huvudet så, så tror jag absolut att det här spelet Kan skina ännu mera Det tror jag absolut men det är ju ändå en liten för... lärningskurva i det där spelet För jag hoppade ju in med dig jag mm. Mm. Och jag var den där kompisen som var dum i huvudet För jag bara, jag fattar <laughs> inte ett jävla smak Jag bara, ja ah, men ta fram sikte Jag har ingen jävla sikte på mina vapen för som du som jag fick reda på sen ja men man måste hitta de olika vapnen och sånt där. Så mm. jag sprang in där bara ja, men ska vi köra ett sniper vi tar dem på avstånd. Okej, alla menar är så här, jag ska stå typ i ditt ansikte och skjuta man bara äh. <laughs> så... jo, men det finns jätteklassiska grejer som jag har eh, det, det är ju det det går ut på. Jag har eh, suttit och liksom eh, vad heter det? Kikat ner på en liten liten bys här där jag ska lyckas ta ut allihopa för att frita någon tomt eller någonting sånt där. Mm. Eh, och då har jag suttit där och tittat typ legat uppe på något hus eller vad fan som helst och kollat ner på allihopa. Och så kan jag säga, jag har tagit mig dit, jag har sprungit dit helt själv. Bara sitter där och så börjar jag morka ut fienden lite här och var så här och så bara, vad fan är mina polare någonstans? Och så tittar jag på kartan, minimappen, så bara varför står de mitt bland alla människor jag ska skjuta? Okej, okay. och så börjar jag titta runt med siktet liksom med vapnet så bara han står precis framför snubben han precis sa att han kunde avliva. Varför blir han inte upptäckt? Okay. Skulle jag visa en jävla pixel ja, i, liksom, i den fiendens synfält, då skulle jag bli skjuten direkt. Mm. Men mina fiender eller mina kompisar, de kan stå där och bara och vänta! Då har han och skjuter dem i ansiktet. Det, så det har de fall misslyckats lite grann med skulle jag tycka. Men, men det som du säger, är man fler som spelar då tror jag det kan bli... En helt ny nivå utav, av det hela. Mm. Jag tror att de har gjort det där mest för att man ska spela en kompis här. Det är därför bottnar mig brutalt värde. Ja, <laughs> för de är verkligen skitkassa, verkligen. Mm. De menar de är bra, det är när man blir upptäckt. För då skjuter på allt som rör sig. <laughs> eller när man tror att man kan leva upp här för typ 20 minuter. Ja, det är för sig jävligt bra. Mm. Det är skitbra att de kan komma och återuppliva dig en gång per fight mm. eller vad det är. Uh, ja för jag har ju inte typ, spelat ja, några sekunder sedan Ledsnade jag så mycket för att jag var så värdelös Så jag ska också ta upp det här, men för mig blir det väl först Jag har tänkt att ta upp det den här veckan Och eh, som sagt, eh, eh, fredagslir med Nico på Twitch Nu på fredag så är det just eh, Wildland som kommer spelas Så jag ska mm, mm. försöka dra in lite single player spel innan dess Och sen eh, in och köta ordentligt på fredag då se om jag tycker att det är roligare än vad jag tyckte nu när jag hoppade i första gången. För första gången var bara, det var bara kaos. Jag kände ja, fast att det, det, det växer ingenting. på en, det blir verkligen bättre skulle jag säga. För jag hade samma känsla som dig också när jag kom in. Gjorde första uppdragen mm. och man bara så här, vad fan, är det här vapnen jag ska behöva använda? Eller är det, är det så här jag ska behöva gå tillväga? Och så börjar man inse att, oh shit, jag kan ju hitta vapen eller jag kan göra det här för att få nya grejer till mina vapen, mm. typ. Så att det blir absolut bättre ju längre in du kommer, skulle jo, jag säga. Precis. Ja, men så om man är sugen på det här spelet, om man kollar mycket på det det är en liten inlärningskurva, men som sagt det verkar ju som att båda ni har kommit in väldigt bra i det så förhoppningsvis kan väl jag också göra det. Ja, ja, nej, ger man det några timmar, då tycker jag... Då, då, jag personligen tycker att det är ett riktigt roligt spel och det är, tycker det är skitroligt den här biten just det här att du kan sitta och scouta vart alla är någonstans. Märka ut två, tre stycken eller två stycken, jo, tre stycken, tre kan du göra va? Visst är det treade? Hur många som helst? Okej okay, då är jag som inte har uppgraderat ordentligt tror jag i sådana fall. Men samma man kan märka ut några stycken. Och så bara med ett enda knapptryck liksom så kan du få allihopa bara så här pang, döda samtidigt. För då har alla dina polare liksom spränger runt och ställt sig på ställen så att de kan träffa dem liksom. Så att nej äh, jag tycker det är skitroligt. Har du aldrig gjort det är inte så? Att man kunde det Vad skämtar du med det mig? Det är alltid jag som gör det här. Oh shit, men för det går att göra så. Du, du har ju äh, när du siktar på folk ja. så kommer det upp äh, vet du det, kryssikonen ja. och så står det äh, synktarget. Ja. Om du trycker på den då, då kommer det komma upp en liten ikon ovanför din gubbe, eller ovanför ditt fiende. Ja. Så kommer en av dina polare säga typ så här, he's in my line of sight. Ja. Och så kommer den, den ikonen liksom bli helt färdig. Då kan du sikta och skjuta på någon annan. Så fort du skjuter, då kommer han att skjuta den fienden. Och den kommer att dö. Cool. Det är asmedigt. Säg att det är fyra stycken som står runt en bil ja. typ. Och bilen får inte åka därifrån. Ja. Då kan du märka ut allihopa samtidigt och så bara pang så är alla döda, alltså de faller till marken exakt samtidigt i stort sett. Det är skitsmidigt. Det måste du, det får du fan in och prova sen skulle jag säga för det, det, det gör det hela mycket mycket enklare och mycket roligare på något vis eller mycket mer dynamiskt ska jag säga. De korkade kompisarna blir ändå till, då, då, då, de, blir, de, de, de, de man får användning av dem liksom ändå. Ja. Alltid lade man sig som nytt. Ja, visst, visst. Men Det verkar ju vara mycket sådana små grejer ändå som finns i det där spelet som gör det väldigt taktiskt. Men så om det som du kanske att. jag kände det också, de förklarar ju ingenting i det ja. spelet. Utan det är ju upp till dig att lista ut grejerna. Ja, det är ju väldigt mycket trial and error för att komma fram till hur man ska göra. Eller vad man ska göra för att få det att funka. Mm. Men ändå så, nej skulle bli en trönt att testa lite mer av det. Mm, mm, mm. absolut. Sen eh, har jag också, jag har kollat på film i helgen. Jag har ju faktiskt varit sjuk i förra veckan. Mm. Torsdag och fredag var jag hemma och helt utslagen. Eh, så, <laughs> så jag har lägen och kollat på film. Och för första gången så har jag kollat på Gremlins äntligen. <laughs> vad du har du? Ja. Nej, jag har inte sett den tidigare. Jag har aldrig sett den förut. förr. Säkta, kan man kicka folk från... <laughs> ja, jag har funderat på det här själv faktiskt För han har inte sett Gremlins så du tycker inte om Machaded Vad är det här för något? Eller hur, vi har det för människor runt omkring krig? Nej, men helt ärligt, det här är första gången jag har sett den filmen Och jag måste säga att Det är så synd att jag inte har sett den tidigare För det här är ju för fan det roligaste jag har sett på Jag vet inte hur länge Ja, och då, då. Och då ska vi säga att det är Gremlins 1 du har sittat på också och inte ens Gremlins 2 ja. som är hysterisk. Mm. Den är bättre nästan. Ja, den är den är väldigt speciell. <laughs> den är någonting säg. Ja, men vad tyckte ja, du då? Nej, jag tycker att den är, den är helt fantastisk. Jag tycker alltså verkligen alltid skitroligt. Det enda som är det, det enda som, har, som gjorde mig lite så här förvånad, det, det är, när jag började kolla eller när jag satt och valde film mm. och skulle välja vad jag skulle titta på och hittade Gremlins mm. så var det så här, "Ja, ah, men den här har jag hört alla prata så mycket om. Den ska ju vara rolig och kul, så att, den tittar vi på." Mm. Så jag och tjejen satt oss i soffan och började kika och man sitter och skrattar och man tycker det är roligt och sen kommer det vissa scener där man tänker så här, "Oj. Det här uh, this uh, escalated quickly liksom. Det gick fort som, det gick väldigt fort från Skitkul till vad fan. Mm. Det, det var då min flickvän som har sett filmen tidigare var tvungen att förklara för mig att det faktiskt var en skräckkomedi. Och inte bara rakt igenom en komedi. Mm. Så att det, det, det, det, jag, jag tänkte inte på det från början. Och jag tycker absolut inte att den är läskig någonstans. Jag tycker bara det är vissa scener som är konstiga, ska jag säga. Men har du nu äntligen fått en uppskattning av Mogwais, av Gremlins, av Stripe, Gizmo och allihopa? Ja, alltså jag, jag skulle jättegärna se mycket mer utav det här. Det är till och med så jag skulle kunna sätta mig och titta på filmen en gång till, bara för att liksom, ja, bara för att få se den igen. Ja, men det är kul att höra. Då ska du få låna två, annorlunda. mig sen. DVD eller Blu-ray, det får du välja själv för jag har båda. Blu-ray blir väl alldeles ypperligt skulle Järligare. jag säga. Göt det. Nej för det här är Gremlins en av mina favoritfilmserier De två filmerna Och jag har ju lite småprilas För er som vet det så är jag lite av en hårdare När det gäller nörprylar Och jag kan väl säga att jag har väl lagt ut ungefär 3000 kronor på Gremlins Tror jag i alla fall oh, Så då finns det grejer ja. allt ja. Ja, ja Nej alltså Den är ju den är helt genialisk mm. verkligen Jag tycker att den är asrolig och det jag reagerade mest på, fan, är hur, hur jävla snygg de fick. Och eh... oh, vad fan, nu tappar jag namnet. Den lilla gulliga första, Gizmo. vad heter han? Gismo. Gismo, tack. Eh, hur, hur jävla bra de har gjort, alltså fått han att se ut i filmen. Mm. Alltså många jävla olika ansiktsuttryck och det, det ändå ser relativt flytande ut på något vis. Mm. Så att jag tyckte de, det är skitsnyggt Och det var alltså det var snygga effekter Får man väl kalla det för då, ja. För, för att, jag hade inte förväntat mig så bra Ska jag säga snarare Det är det som är lite bättre i första filmen Än andra tycker jag personligen mm. I andra försöker de se lite mer på det här Att han ska springa runt Och röra på och sånt Och man ser, oj det där var ja. väldigt datagjort Och grejer ja, okay. Men det är inte så pass att det stör jättemycket Man märker liksom Och, och för då, när när det är Gizmo och sånt det är väldigt mycket insonningar på honom eller han där så liknande. Mm. Det märks att det där är liksom mm. en liten robot. När de sen ska börja göra honom mer levande i andra filmer då de blir det så här äh, äh, äh, äh, ja. <laughs> Okej, okay, men ja. jag köper det. Det är en bra film. <laughs> ja, för, för det var någonting som, jag, som som både jag och Flickvännen tänkte på att Gizmo är ju alltså han har ju jättemånga olika ansiktsuttryck han kan röra mm. på liksom Ja men kinder och gay. Alltså det, det finns Man ser att det faktiskt går att Han kan göra olika ansiktsuttryck ja. Och sen när, när de utvecklas Då helt plötsligt blir de Plastdockor Eller alltså ja, Då precis. har du inte alls samma Det är inte alls lika snyggt längre då Tycker jag I alla fall Nej det De är väl lite småslämmiga För att de ska ta bort det där slämmen, Men det är typ det de har gjort Eller mm. det där gummikänslan Men det är typ det de har gjort De är ja. väldigt väldigt plastiga Det här då. De. Ja men precis det, det, de, de, de, Man känner liksom nästan lite Att de är liksom lite eh, Vad ska man säga då Stela ska jag säga mm. Är väl en bra förklaring skulle jag säga eh, Vi ska kolla här Gram... Men filmen är väl från Tidigt 80-70 kanske Ja det är där någonstans jag Läste det alldeles nyss ja, det, det, absolut, absolut det är klart men, men man tycker ändå att 84 när Gizmo kom första. är så snyggt Precis mm. och så var det typ 90 Där kom väl andra där Mm. Ja, men man blir ändå så här förvånad. För det som du säger, hade, det är klart man inte kan förvänta sig så mycket mer. Men när du ställer Gizmo bredvid, vad heter utvecklingen? Gremlins. Det, de har ingen namn. Eller? Gremlins. Alltså, ah, det är ju i men... första när de är små gulliga sen blir de Gremlins. Ja, ah, okej. Okay, ah, Skit samma. När du ställer. Ja, Gizmo bredvid, bredvid Gremlins ändå. Så då. då när de har gjort honom så jävla snyggt då tyckte man ändå att de hade kunnat försökt få gremlins också se ut likadant, om man säger. Och det tycker jag inte att de har lyckats med. Men, men precis som du säger, det, det är ju bara verkligen alltså grej. Jag tycker alla, hela filmen i sig är ju helt fantastiskt. Skitbra verkligen. Men Jag vet inte, kunde man göra bättre detaljer 84? 4 det vet jag fan inte. Alltså jag tror inte det här... Alltså det känns som inte den här... Det hade nog inte världens största budget. Nej, nej det, behövde, det var det nog säkerligen jag inte. Jag tror inte denna skulle nog komma ens som en kult... det här är en kultrulle. Mm. Ja. Alltså jag tror inte den skulle ens chansa på att den skulle bli... Det här är nog här. Och men vi gör... Den här har vi drogat och kör... Vi kommer på en film som heter Gremlins. Det är en liten söt Gör som kan sjunga och kasta vatten på honom. Då skjuter han ut grejer från ryggen som blir... Kukong och äter han sen efter 12 då blir de monster Men jag fattar inte det Får de äta innan tolv? Okej, ja, okay, ja. Men, Jag bara tänkte så här, Man ser dem nämligen aldrig äta riktigt innan dess Nej, de vis. drar iväg i och ballar ut totalt Men ja. det, det ska bli intressant att se vad du säger efter det andra, för som du sa det, de är ju väldigt plötsligt andra filmen då kan du ju tänka dig att eftersom det ballar ut så är det så öppnar de upp möjligheten också Men det är lite som Ghostbusters känsla andra filmen mm. Jag tänker att du tar ettan och sen hoppar de steget till tvåan Det är också De har ju kommit på mer hur de ska göra allting snyggare mm. Och så tar ja. liksom, De höjer det som en extra nivå Och det är därför mm. de tar ju bort skräckdelen Helt ur andra filmen Men de okay. gör så mycket mer ändå Så det ska bli intressant att se vad ja. du säger om den Ja, ah, nej, jag ser fram emot att kika på det, just för att jag tycker den här var skitbra, alltså rakt igenom. Det, det, och det är som du säger hade, man kan inte förvänta sig mer när den är gjord då liksom. Så att det, det är, nej, skitbra verkligen, skitbra. Mm. Nej. Sen har jag också, också läst lite serietidningar sen sist. Jag eh, har läst igenom, eh, jag vet inte om det är själva den här serien som heter det eller om det är deras... Eh, alla deras tidningar de släpper ut som, som går under namnet Tusen ögon. Men det är eh, eh, eh, Daniel Tolin och jo, Jonas Andersson som har skrivit en, en tre-nummers-serie om eh, ja, en skräckserie om Uppsala skulle jag säga, eller, som utspelar sig i Uppsala. Mm -hmm. Som heter Tupilak, Vondur och Hrafnir tror jag, det ska uttalas. Ja. Eh, Precis som det var i Uppsala. Nah, nej nej men det, det, det är, vad ska jag säga snarare, det är nog snarare namn på demoner skulle jag säga mm. Mer än att de utspelar sig i Uppsala för att Man känner igen, alltså man känner igen sig jätteväl Det är skithäftigt Både i deras rutor och deras, liksom, det de ritar och det är Domkyrkan och det är liksom äh, Nej allting, bibliotek och Allt möjligt som man känner igen om man liksom har Varit i Uppsala sedan tidigare om man säger Så att det det, det är väl inte jätte... De är ganska korta och intensiva Så att jag vet inte... Jag hinner aldrig riktigt tycka att det är läskigt på något vis Alltså de, de bygger... De, det är lite taskig uppbyggnad av det läskiga Men intressanta är de absolut mm. Och det är väl egentligen... Vad jag, vi, har, vi har ju varit på Uppsala Comics också Men det har, vet jag att du också har varit, Nico Så det kanske vi tar mera lite senare Vi tar det så fort du har pratat klart om den Ja, ah, perfekt, då kan vi ta det nu ja, så. Ja, Precis, i söndags var vi på Uppsala Comic som var nu i helgen eh, mm. En väldigt liten serietidningsmässa på Grand i Uppsala mm. Ja, vad ska man säga, det var 100 kronor inträde Och eh, sen kom man rakt in till ett, ja, som ett litet rum där de sålde serietidningar så kunde man gå upp en trappa och så hade de satt ut lite stolar och så var det eh, föreläsningssalen, vad man ska säga, typ, hade de gjort något. Först och främst, vad var din känsla av mässan och så, vad tyckte du? Eh, jag tyckte det var bra, alltså det var nog lite vad jag förväntade mig. Jag har varit på grand på andra saker tidigare, okay. så att jag, vet ju, eller jag visste ju hur stort det var där. Och vad som fanns i byggnaden mm. Så att, jag förväntade mig nog inte så mycket mer Än det som var Okej. Okay. Det som jag kände, jag har aldrig varit på grann tidigare Jag kände att Vad litet där. Mm. För ja, det är inte att, jättestort. Nej, Jag hade för mig att Det var större Men det är också mm. så här jag, bara, jag ser tidningen i Uppsala Det känns inte så stort Men det var ändå mycket folk och Just så de mässor som jag har varit på Det är Comic-Con, alltså comic Stockholm, GameX mm, mm. Och det, då blir man ju nästan Bortskämd hur oerhört stort det är När man kollar på det här istället Men eh, Serietidningar Jag tyckte det var bra priser eh, Det var kul att de mm. hade tagit dit det var ingen, så Jag känner inte igen några Jag är inte så inne i serieting Att jag känner igen författare och sånt Men vi Nej. var ju faktiskt och lyssnade på En lite snabb föreläsning om de nya Serietidningar som kommer och där många av de här eh, tecknarna och skribenterna var. Och när de, man hörde dem prata och sen och sen gick ner och snackade. Alla var ju jättemjuka, jätteglada att signa och köpa deras grejer. Och alla var väldigt sköna personer bara. Och det var någonting jag blev riktigt glad över att få se. Att eh, Hur ska man säga det? Det var inte så ingrottnördigt som man kan känna. Ibland när man kommer på ställen, då ser folk... De, om de ska sitta och sälja någonting... Alltså, mm. man får ju typ tvinga på dem. Men ta mina pengar, jag vill ha din vara. För att de är så de sitter där, gör ingenting liksom. Mm. Eh, Medan här var de, de stod öppet De stod och skämtade och allt möjligt. Och det, det var kul att snacka med folk. Ja. Eh, och priserna, som sagt. Jag köpte, kan ju gå igenom lite snabbt vad man köpte också bland annat. Men en grej jag tänkte jag köpte en samlingsalbum av White Tiger. En kvinnlig Marvel-karaktär i Daredevil-universumet. Det är en miniserie på sex nummer. Köpte jag för 20 kronor totalt. <gör> det är liksom jobba. Jag, ja, jag kan inte säga nej till 20 för hela det här. Allt i plast. Allt, det är nästan mint condition. Allt ihop. Det känns som att de aldrig har blivit öppnade tidigare. För 20 kronor. Det är, och det, är, det var sådana priser på många, många ställen. På, vad ska man säga Få allt förutom de nya böckerna Men på de nya böckerna Så hade de mest priser. Ibland på ställen när man är på mässa Så är mässpriser att de har höjt Du kan köpa det där Men priserna är dyrare än på vanliga ställen Här har de sänkt mm. grejerna Och slagit ihop Jag köpte bland annat Sansovanarchy, ett samlingsalbum, ett och två Det var en för 150 mm. Två stycken för 200 Ja No deal, eller liksom no brainer. Det är klart att jag tar båda. Ja. Ja. Och sådana där grejer. Så jag tyckte det var jättebra priser. Bra personer som var där. Och ja, vi kommer väl strax in på själva den där föreläsningen vi var på. Men vad tyckte du om priserna och sånt då? Alltså, jag tyckte det var, jag var... Ty, alltså, man säger såhär, jag hade tog ut, ut 400 spänn innan bara för att vara helt bombiskt på att... För det, det var, frågan var väl mest om det var kontanter eller inte där inne. Ja, det var dåligt eh. skilt att de hade... Det stod bara 100 kronor kontant, betalning i kassan. Sen hade ja. man ingen aning om någonting mer. Och det var väldigt personligt på de som satt där. Det tycker jag de kunde Precis, ha kämpat det. lite mer. i alla fall skrivit ut på Facebook att det är så här det gäller... Eller liksom försökt få alla, men skaffa Swish, skaffa det, det, det. Ja, visst, det visst. Men jag ska, de, ska även ha en, de ska fan ha en eloge, alltså. för att många av dem mm. hade ju faktiskt kortläsare och hela kittet. Mm, alltså så du till och med kunde, var, var det så att du ville så hade du... Tror du, de flesta tidningarna jag köpte så hade jag kunnat fått kvittot mejlat till mig om jag verkligen, verkligen ville ha mm, det. Absolut. Så att det var ju liksom, det var, de, de, de, har, de har gjort det här förr kändes det lite grann som, de flesta av dem i mm. alla fall. Eh, däremot, så absolut själva uppsala Comics i sig hade väl kunnat gått ut lite, lite mera med att vi tar kort, vi tar swish, vi tar. Ni behöver inte ha en jävla massa kontanter mer er, utom det är Antren som är kontanter. Ja. Resten kan ni ju, alltså går det att lösa på annat vis liksom. Vad Ja, det var, jag tycker ändå att det var det. Det, det är rätt litet alltså, det, lite, det här det, det rummet, eller vad man ska säga. Där alla var. Men jag tyckte det var fantastiskt roligt. För att allt vi, alla människor som var där, eller de flesta av dem som var där. Det var fan ingen av dem som man kände igen, vare sig på namn eller någonting. Nu är jag inte jag jätteinsatt. Men inte heller tidningarna tyckte jag var... Det, är, alltså, det var ju inga av de här skitstora mm. grejerna. Eller är det, det jag som är helt bakom flötet här? Nikko? Nej, absolut. Det, det, det är inte De, här. de har inte råd att det är bara Batman, Spiderman. man allt där. De fanns några få. Men det mesta är så här, mm. det här har jag aldrig hört talas om. Det här är liksom. Och de, e det var det de ville få ut, att få upp ögonen för mer. Och exakt, Det är det jag tror exakt. den här mässan är bra för. för de, den här mässan är ju till för de som läser mycket serier. Det märkte man, för det är lite mer mm. udda grejer. Mm. Uh, mm. Men eh, som sagt, det fanns grejer. Jag köpte, kommer vi också in på lite Batman och sånt där. Och, så det fanns ju. Men då fick man ju rota mm, lite. Men man, det var lite, mycket mer skyltningen var mer, oj kolla, det finns mer än det klassiska liksom. Ja men visst, och, jag, och det var det jag tyckte var så kul. För det var så många där som jag ändå... Man fick den här känslan av att, okej, okay, antingen har de precis... Alltså, eller De, de kändes... Indie, fast ändå inte på något vis. Det, det kändes som det här är inte människorna som får all PR. Det här är inte människorna som har möjlighet att liksom göra reklam överallt för att liksom sälja ut sina tidningar så mycket som möjligt. Det här är inte människorna som har möjlighet att få sin, sina tidningar stående i... Alltså i, i bibliotek eller i liksom akademibokhandeln eller någonting sånt här. Utan det här är de som faktiskt måste kämpa lite grann för att få sina tidningar sålda. Eller för att, liksom, för att få ut dem. Mm. Inte för att de är dåliga utan för att man kanske inte har ekonomin. För att liksom bara här kom och köp det här är det nya stora. Liksom. Och det tyckte jag var skitintressant. Just att det här att det, det var så mycket nytt. Som, som man inte hade hört talas om. som man ändå var tvungen att så här, okay, försöka sätta sig in i vad är det här för ny karaktär? Vad är det här för liksom story som de vill berätta med det här samlingsalbumet till exempel? Och hela den biten. Det var inte som du säger, Nikos. Man går fram och ja ah, det är Batman. Då vet jag 80% av vad som händer i tidningen. Och så får man titta lite grann. Okej, okay, jag vet de sista 20 med nu. Utan det här var ju verkligen så här. Okej, okay, shit. Man blir... Wow, spännande liksom cover. Man tittar på covern. Man kanske försöker kika, bläddra några sidor. Försöka få en liten uppfattning om vad det är för någonting. Äh, det var, och, och så var de flesta av, av det som var där. Så det tyckte jag var skitintressant. Och som du sa. Jag har varit väldigt förvånad. Det, det kanske bara är jag som handlar väldigt lite comics. Men jag har varit väldigt förvånad över att jag tyckte allt där var billigt. Mm. Jo, det tycker jag. Och precis gå tillbaka till frågan du ställde. Det var mycket folk... Och alla verkar ju väldigt glada och kollade på den här nya. För jag sen känner... För vi har ju en serietidningsbutik i Uppsala som är riktigt, riktigt bra. Och det är just... Mm. Vad heter det? Heter den bara? Ja, Seriezonen, precis. Och det är mm. han som har den som har... Det här är Uppsala Comics. Så Och där är ju... Inne honom så det är väldigt att Det här är Marvel, DC, det här klassiska. Så det kändes mm. att... Ja, de som är där mycket fick upp ögonen för mycket mer, mera det som kanske är mera mm. lite mer specifikt så att för den snubben han som har seri så, han är ju störd på serier, han kan <laughs> allt, går du och frågar någonting ja. han bara, ja men det här är lite okej, okay, jag har aldrig talat talas om han har full koll, och det kändes lite som att det här är liksom, han har tagit in personer som ger ut, det, det var mycket nytt, det var det som de hade där men inte, det ska inte vara det nyaste Batman, utan som vi sa det, det, är mycket nya, speciellt från svenskar och sånt där. Och det tyckte jag var jättebra gjort. Och alla som var där, det, det var mycket folk och alla verkade väldigt glada i vågen, alltså pratglada och stod och diskuterade med skribenterna och allting. Så det var jättekul att se. mm. mm. Men som sagt, vi var på en föreläsning, jag skulle ju åka och jobba sen Så jag missade ju den jag faktiskt ville se, det var om sci-fi och horror och grejer Om serietidningar, men den missade jag Men vi var och såg, du var på Grambladen, vad kallade de det? Ja Då är det jag satt och letade efter, där la jag ett. titta! Lysande, nu ska vi se uh, Hade det upp alldeles nyss, men... Uh, de hade en showcase med öppning, jag kan läsa vad det står till och med Öppning med David Haglund som presenterar heta serienyheter Förlag och serieskapare som Ida Algren och hjälp förlåt mig för uttalet Charlotte Ashuri, Fabian Göransson, Per Demerval och Patrik Nyström Och Ades Media mm. eh, Och det var ju, om vi börjar med första namnet du tog upp där, vad hette hon? Ida Algren. Precis, hon, har gjort, hon håller på mycket med fabler och grejer och gjorde den här mm. vad ska man säga själva bilden till Uppsala Comics årets front eller vad ska man säga program. Ja, precis, hon har gjort ja, själva mm. affischen kan man säga. Mm. riktigt snyggt. Så hon pratade lite om hur hon kom in på det och grejer. Och det var väldigt intressant hon var, ju, hon var ju, man märkte ju inte så mycket För serietidningar utan hon var ju Fabler och mycket målning Och sådana där Men man blev ändå väldigt intresserad För hon började prata om sin bild där Och bara, ah, men sen ser man lite i Det som dimma och så bakom där ser man domkyrka Jag bara, jag har sett den i bilden Hundra gånger, jag har inte sett domkyrkan En enda gång <laughs> Och sådana där och sen Ska väl tilläggas att eh, Hon, hon eh, fick eh, hon fick rita fischen eller måla fischen, det var på grund av en eh, tävling som de hade sen förra året. Mm. För det är likadant från årets nu fram till nästa år. Eh, både beter, Både att få göra omslaget, så heter det, till eh, programmet för nästa års eh, Uppsala Comics eh, och likaså få en serie tryckt i, den, eh, i det programmet mm. Så finns det en tävling där du kan skicka in till dem och eh, Ja, för, ja, tävla om att få vara med helt enkelt. Ja, precis. Och då var det ju den där andra tjejen du tog upp som har vunnit nu då. Precis. Äh... Precis. Hon, hennes namn var Charlotte. Ja, just det. Ashuri. Ja, precis. Och hon hade gjort någon eh, manga. Man fick ju inte se någonting av den. Men de sa... Det var första gången en manga hade vunnit det där. Vad sa de? Så det var ju mm. intressant. Och hon har Det här är väl första hon ska släppa eller var det lätt. Så det är ju intressant. Ja, alltså, hon hade väl inte, vad jag förstod på henne, så... det var väl snarare så här att hon har väl för försökt och velat, heter det, mm. vara med i den här tävlingen tidigare år också. Men det är inte aldrig riktigt blivit av. Så nu hade de väl äntligen fått tummen ur och faktiskt skicka in, och då lyckades hon ju vinna dessutom. Mm. Så att, och, och jag, jag har hennes serie framför mig, och jag har eh, faktiskt läst delar av den också. Den är. Det är riktigt snyggt och riktigt bra. Mm. Verkligen, tycker jag. Det är, det är intressant. Vad sa du? Därför att jag visste inte om det, ska jag säga. Ens. Tack, sätt mig på så där bara rakt upp och ner. Skön. Den trändes skön. Ja, jag är faktiskt nyfiken. Jag är faktiskt intresserad av att kika på att göra det. Fram till nästa år, i alla fall. Det är jag, absolut. Jag har en bra stund på mig faktiskt jag har, jag har, det, det var ända fram till Vi eh, ska se, deadline för ansökan Den 28 september 2017, så jag har en stund på mig mm. Men jag gillar ändå Initiativet de har gjort att de har Den här tävlingen och sånt, för de hade ju Kan kunnat skita i början, men bara Bara göra sin egna grej, för de känner ju ändå Mycket serie-tecknar och sånt, men ger det till Fansen, det tyckte jag var Riktigt kul mm. att se, ja, att de faktiskt gör någonting mer. Ja verkligen, skitsmart grej verkligen. För det är ändå alltså, det är ändå alltså. Jag kommer inte ihåg exakt Men jag tror ändå hennes serie är ändå 10 sidor lång så ja, att ja. Det, är liksom, det är ändå det är halva programmet Typ skulle jag säga mm. Så att det, är, det är skithäftigt att de ändå låter en så pass stor st Så stor grej Bli tryckt ändå tycker jag Ja precis uh, Vem hade vi sen då på listan? Sen hade vi Fabian Göransson Precis, och vi har försökt komma på Vad den serien han snackade om hette Jag har för mig att det var Någonting Milano Mil Det var någonting sånt där för, Ja, jag tror jag, jag, vill, jag kan bara instämma Jag skäms lite att jag inte kommer ihåg det Men jag, jag kan bara instämma att Det är M-någonting Och om man lyckas lyssna på det här Gå upp och in och uppdatera din Facebook Och Wikipedia och grejer 2016 och senast Det hjälper oss inte jättemycket Men i alla fall Han pratade då lite om sina, sin Sin Hur den kom till Hur det är liksom Vad ska man säga det... Martilo, Martilo, nu hette det Jag var tvungen att ja. lusläsa programmet Martilo heter det <laughs> den, den utspelade sig i Spanien var det va Ja, jag tror det. Jag kan läsa av som förstår det ja, här. Men, för den, den beskriver lite grann om vad den är. Eh, Fabian signerar sin serie om den unge Martilo. En kringvandrade riddare i en medeltida värld full av mirakulösa helgon. Stridslystna baroner, fanatiska nunnor och lungfruar som gör vad som faller dem in. Mm. Eh, och han pratade ju väldigt intressant om det. Och eh, pratade just om det här att det utspelar sig. Eh, inte klassiska, som det är riddar och sånt men det utspelar sig inte i England eller det här, Skottland och sånt, utan det här är faktiskt i åt Spanien, så det är lite annan eh, bakgrund och värld och sånt, och städer det är lite mm. mer exotiskt på det sättet det känns inte som samma gamla eh, och han pratade väldigt gott och det lät väldigt sånt. problemet och det som gjorde att inte jag skaffade den här det är tecknarstilen jag tycker den här teckna är alldeles för grötig. Mm. Och det gjorde att jag tappade intresset, tack vare det tyvärr. Men mm. eh, annars lät det jätteintressant om det just hade varit annan. För han visade lite så konceptbilder och han hade målat. Och de såg mer ut vad jag hade faktiskt kunnat. Då hade jag faktiskt läst den. Om det var som han gjorde i sina tidigare bilder. Men sen tog han sin... ja ska man säga, grafiska inriktning som man kör på. Och då blev det, nej, inte minst grej alls. Nej, nej. Eh, vad tyckte du om det då? Jag tyckte det var, alltså det är precis som du säger, själva historien och själva bakgrunden. För att han satte, sig, han satte sig på scen och så började han beskriva alltihopa innan vi fick se någonting mm. egentligen. Eh, och då lät det riktigt intressant. Det... det, det han, han ville ju få till någon värld där liksom Helgon vandrade fritt på jorden, mm. egentligen. Eh, innan de, enligt hans historia, då var tillfångatagna och eh, tvingade till att göra eh, liksom underverk, under press, eller vad man ska kalla det för. Och jag tyckte det lät skithäftigt. Det kunde ju vara ashäftigt att få läsa om en sån, sådan värld, så att säga. Eh, men, men jag måste tyvärr hålla med om att tecknastilen är inte vad jag tycker är. Eh, är inte vad jag tycker är intressant att läsa Jag, det, det, jag vet inte jag, jag kan inte kalla det grötigt Jag kan inte kalla det, jag vet inte, vad jag, vet inte hur jag ska beskriva Stilen riktigt det, det, det, det passar inte bara mig Det passar inte mig mm. helt enkelt Nej, jag håller ju med det är... För mig var det var ju bara den grafiska stilen Som det som liksom mm, mm. Var Inte lockade för fem öre Nej, för det var också Väldigt intressant just det här Att hans huvudperson faktiskt är i stort sett ett barn. Mm. Jag tyckte han sa 12-13 år ungefär skulle han vara huvudpersonen i sig. Och åka runt på alla dessa äventyr då och träffa Helgon och allt möjligt. Liksom. Och det, det låter ju som en skitspännande historia. Men eh, Ja. Det, jag kanske blir så sugen att jag kanske kollar upp ett första nummer. eller sådär. Så får vi se därifrån. Men första, första blicken jag fick av det han visade så är tyvärr inte min typ av... Eh, min typ av stil, helt enkelt. Nej. Eh, och nästa? Eh, nästa var Per Demerval och Patrik Nyström. Mm, och det, var det den du skaffade, va? Ja, precis. Jag köpte deras eh, serietidning Siri och vikingarna. Jag har tyvärr inte hunnit läst så mycket om den. Eh, den här köpte jag e egentligen... Mest för att de fan var så riktigt sköna på scen. Mm. Jag är jätteledsen att säga att jag, jag har varit... Utan att ha läst deras serie och kunna säga vare sig den är bra eller inte. Så de drog in mig. De fångade mig i det här verkligen jättehårt. För de satte sig där upp och började beskriva hur det var att liksom... Att egentligen få, få möjligheten att få släppa sin, sin helt egna tidning. Mm. För de, de här två killarna, det var, den ena skrev den ena skrev och den andra tecknade alltihopa. Och äh, jag, jag har varit så. Äh, jag, jag fastnade i vad de berättade om. Deras, både deras stil att, eller deras sätt att få fram hela serietidningen, få fram alla karaktärer. Hela liksom processen i att skapa tidningen, tyckte jag. Gjorde, det, var, det var så häftigt att liksom få lyssna på dem så därför var jag bara tvungen att köpa den. Mm. Plus att det här är absolut min typ av tecknad stil. Min typ av det här är vad jag vill läsa. Så här vill jag att det ska se ut när jag läser. Mm. Eh, för mig var det precis som du sa. De snackar jättebra. Jag brydde mig inte alls om serien. Utan det som var intressant Nej. Det var just det pris som du tog upp att hur det är att skapa en serie, vad man ska tänka på. Det var, för mig var det mera. Hade de, inte, de var där för att presentera sin bok men det var mer som en föreläsning att så här skapar du en serie det här skulle du tänka på det var sjukt alltså det var sjukt intressant jag satt och ja, bara listade på det ja, för den här serien för mig är det liksom om ja, det är pippi Longstocking möter Vikingar det är liksom och det håller för mig. Ja alltså det är vad jag, jag har inte läst den så att jag lovar jag ska återkomma så fort jag har läst igenom den men det av att titta på framsidan Så är det exakt den kopplingen jag vill dra Jag vill, jag vill säga typ Para Asterix och Obelix Med, med Pippi Långström. Ja lite så. så Så har du det, det stuket Men eh, som sagt Jag återkommer så fort jag har läst färdigt eh, Läst färdigt mm. den Men och jag har aldrig tyckt om Astrid Lindgren, C böcker och sådana där berättelser Så för mig liksom Jag kopplade inte den där serien som intressant ut, men det var liksom när de började Nej. visa konceptbilder och diskutera allt, hur den kom fram, det var det som var intressant för mig och fast när det mm. gett totalt så, men det var ju bra att någon av oss köpte boken då Ja, och sen tyckte jag det var intressant också nu, om man nu ändå ska gå in på, re, på, på den här tidningen ordentligt ändå litegrann utan att faktiskt ha läst den, så de pratade ju även om det här med research inför skrivandet, som jag tyckte också var jättehäftigt mm. För det här ska ju ändå vara på vikinga Och det ska ändå vara nå. No alltså, det kommer att finnas karaktärer, i alla fall enligt dem själva, som, som historiskt sett finns. Mm. Så, att, och, så att de har ju försökt att göra det så, så pass historiskt korrekt som möjligt. Fast du får ju självklart slänga in den här Siri i hela berättelsen. i historien, då så att säga. Som en som en, en, en grej till de här historiskt korrekta grejerna då, om man säger. Mm. Och det tyckte jag också var jätteintressant hur de faktiskt liksom beskrev och förklarade att jag tycker att vikingatiden eller jag tycker att den här tiden av våran historia är intressant. Så därför säger jag till att allt, allt jag kan är liksom stämmer, till, stämmer så pass som är möjligt. Liksom. Mm. Precis. Så det tyckte jag också var häftigt. Så därför var jag bara tvungen att köpa deras, köpa deras tidning faktiskt. Mm. Och så hade vi sista då va? Precis, det hade vi Och det var Ja, det var ADS Media Precis, som de tog upp lite Det är de som eh, ger ut den här Sons of Anarchy-serien Som jag köpte och lite sådär Men så hade de också en som talare Som var där och pratade om sin bok eh, mm. Göran Semb Och han var från Uppsala Visst var det så Ja, jag har försökt att ta reda på det också så men man sa det stäm Jo, det gör det, jo, jo det var han, absolut mm. Och, och han pratade om sin nya äh, Mildofrom Som mm. äh, utspelar sig i Uppsala Och äh, handlar om då om Det började, han pratade också lite om hur det var Han började komma fram till karaktären och sånt och det är lite som vi har pratat i den här podden och du och jag har pratat om varandra att vi vill ha mera kvinnliga karaktärer och sånt att läsa om. Mm. Och han prat, började att han gjorde en manlig karaktär som inte är någon sån här super alltså som är Batman och sånt som kan slå på 20 skurkar samtidigt utan han kanske får in en lyckoträff sen ligger han på marken och liksom blir hjärlslagen nästan. Så händer det i mm. verkliga livet för man är ingen liksom supermänniska. Och då vi, Så han ville liksom göra en mer verklig berättelse. Mm. Och då började han skriva den här killen men tyckte ville ha lite mera diskussioner däremellan så den snubben skulle få en mentor. Och den mentorn blev då den här From som är i berättelsen. Men sen så började han jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad han snackade om men det slutade med att den här huvudkaraktären blev en kvinna istället. Mm. Och så fort han nämnde det Då hade han mig på en gång Jag bara, äntligen En ordentlig berättelse om en kvinna eh, Och i serieform Och det utspelas i Uppsala Och det, den är mer verkligen verklighetstrogen än många andra serier Det är precis vad jag har velat haft. Så mm. jag skaffade det På en gångs fort vi gick ner, Så jag kände bara, jag måste ha den <laughs> eh, ja, ja, Jag tyckte det var väldigt intressant Så jag har börjat läsa den Så vi ska prata om den nästa vecka För vet, du köpte den också för någon? Precis, precis, så jag, ska, jag, jag, jag har en tidning, till, eller en tidning innan jag måste ögna igenom Men jag ska se till att hinna läsa klart den till nästa gång Så vi kan gå in på djupet på mm. det För det, det, var, det var väldigt intressant det han pratade om Men eh, som sagt, det, det var inte så jättemycket pratat Han berättade lite om boken, men det kan vi komma in på nästa så sagt. Och det var egentligen den föreläsningen som vi såg Det var typ det de, eh, prat, som det pratades om helt enkelt Mm, mm. jag tyckte det var väldigt intressant även om det, är, jag kommer nog inte läsa det mesta av det där som de har pratat om, men jag tyckte det var intressant att faktiskt få se sådana som håller på med serietidningar för, för den känns som jag har det är att serietidningar det görs i USA det är, liksom, det, är ja. känns, det är DC och det är Marvel det är de som håller på, det är amerikaner och sen börjar man, börjar man prata så här, man det är hur mycket som helst från Uppsala så när du sa tusen ögon, den här Mildo Frum och massor av såna här grejer. Och jag tyckte det var jätte, jätteintressant att få höra att det finns väldigt mycket serier som kommer från det lilla landet utöver Rocky och vad alla nu heter. Ja, jo, jo, visst. Det är, det är väl, jag, ska väl säga, jag ska väl säga att man ska väl skämmas lite grann för att man är taskigt insatt och man inte tar reda på saker och ting hit och dit. Men jag tyckte det var skithäftigt att få komma dit och bara få se... Andra serietidningar. Mm. Andra tidningar än de här, precis som du sa, klassiskt Marvel, DC. Utom det här är verkligen det, och, och ännu bättre när det var så pass nära så att det var från samma stad som där vi är i. Mm. Också skitheftigt. Både att tidningarna <gör> utspelar sig här och att de som faktiskt har gjort dem kommer härifrån. Så att jag tyckte det var. I, jag tyckte det var skithäftigt och jag kommer absolut att gå nästa år igen. Ja. Jag, nästan så jag önskar att det, kom, att det var liksom fler gånger om året. för att Det här tyckte jag var häftigt. Det här tyckte jag var roligt. Mm. Jo, absolut. Jag tyckte det var... Det var inte stort alls. Det ska man tänka, komma... Liksom, så man inte kommer dit och tänker att det är jättestort utan det är jätte, jätte litet. Mm, mm, mm. Men det var tillräckligt. Då. Jag tyckte det var jättebra. Ja, visst. Det är ju ingenting man, eh, det är ju ingenting man gör en hel dag utav. Nej. Alltså att vara där. För det finns det tyvärr... Så mycket finns det inte att göra, skulle jag säga. Om det inte är så att eh, du vill sitta och titta på scen hela dagen. Nej, precis. Det kan ju absolut vara så. För det, det var mycket intressant. Och det var, det var liksom en hel del grejer, så, precis som du sa, Och som vi också hade velat titta på. Om det var så att eh, vi inte var upptagna med annat, så att mm. säga. Så att, så, som vi missar lite på grund av det. då Men det... Det är själva tidningarna och själva, vad ska man säga? Golvet, eller vad man ska nu kalla det för där man kunde gå och titta och prata med folk och så. Det är inte jättestort. Så att, du får inte upp förhoppningarna allt för mycket så. Men jag kan säga att jag, jag, jag vill, kommer att vilja gå igen. Mm. Absolut. Ja, men, det var litet, Men som sagt, är man från Uppsala tycker jag absolut att man ska ta sig dit när år Även mm. närkanten av Uppsala, för det var det var intressant. Ja, ja, precis. Tycker du inte tidningar inte? Alltså serietidningar är intressant, då ska du dit, mm. tycker jag. Absolut. Men ja, ska vi gå hoppa in på nyheter? Nu har vi snackat ungefär en timme om vad <laughs> vi Det är så jävla sjukt. Ja, kör, kör. Första nyheten, Batman Arkham VR kommer till PC via Oculus Rift och HTC Vive den 25 april. Jag har spelat det här, jag har det till Playstation VR. Riktigt bra, det du ska tänka på är att det är ungefär en och en halv timme långt. Men det är ett av de bättre VR-spelen ute just nu, där man får en story inblandad i spelet. För många är ju som sagt, det känns som demospel är det är mer lek. Batman V, det har ändå en stor demo att få tänka till lite. Så det tyckte jag var intressant. Mm, mm. Deep Silver har med ett releasdatum för sitt nya spel Agents of Mayhem. Det kommer att släppas den 15 augusti i USA och 18 augusti i Europa. Destiny 2 kommer att släppas den 8 september september och har Banji avslöjat Uppföljaren kommer att finnas tillgänglig på PS4, Xbox One och PC för första gången En öppen beta för uppföljaren kommer att komma senare i år Ja. yes Och det pratade vi lite om förra avsnittet att vi hade hört rykten och sånt och så fick vi ju trailern till slut Ser mycket fram emot att se vad som händer med det spelet Eh Microsoft har med sitt sortiment av fria spel för Xbox Live Gold i april. Den 1:a till 30 april får vi Rise: Son of Rome. Den 16:e april till 15:e maj får vi The Walking Dead säsong 2. 1:a april till 15:e april är det Darksiders och 16:e april till 30 april är Assassin's Creed Revelations. Och jag är i svingen på Darksiders av de här. Jag spelade aldrig det, så det tror jag ska ta ner och testa. Och ingen av er andra Xbox, så det var ju kul. Men däremot har vi ju Playstation. Och Playstation Plus-spelen för april är... Dr Drawn to Death på PS4. Lovers in a Dangerous Space Time till PS4. Invisimals The Lost Kingdom till PlayStation 3 Alien Rage Extended Edition eh, till PS3 10 Second Ninja till PS Vita också Crossbite till PS4 -an. och Cur Curses and Chaos till PS Vita också det till PS4 eh, Drawn to Death är typ det jag har hört talas om här och det funderar jag på att ta ner och kolla för det såg lite häftigt ut Mm. Så det kan jag Rekommendera och kolla in i alla fall mm. Och det var Nyheterna Så vi hoppar väl in i Ämnen då Färnan, vad du för ämne? Jo Det var väl någonting som kom till mig här När jag låg hemma och Feberyrade här i veckan Att det här, ni vet när man, är, när man är hemma och sjuk Eller man, man är sjuk Och som man stannar hemma från jobbet Och så Är det verkligen okej okay att sätta sig och spela då? Ja <laughs> Okej okay, Det är ja. på hur du tänker Ni har aldrig den interna fighten I ett eget huvud Att Vi säger att eh, första dagen så är man hemma och sjuk Och man mår skit Man ligger i sängen hela dagen Mm och så kommer man till dag nummer två Där man liksom, man börjar ändå pigna till lite grann. Man börjar ändå bli på bättringsvägen Men du är fan inte Du är inte bra nog för att gå till jobbet mm. Den dagen Det är där jag sitter, det är där jag funderar Vad är Okej okay att spela För att i mitt huvud så är, Har jag länge som fan Har jag haft så här. är jag sjuk då är jag sjuk Då ska jag ligga och dö i en säng mm. då, då får jag inte göra någonting Annat, typ så därför, därför liksom fick jag den tanken över mig. Vad är det okej okay att spela när man är hemma och sjuk? Vad räknas som att fortfarande var hemma och sjuk? Och vad räknas som att du faktiskt är hemma och spelar, om man säger? Jag skulle ju inte säga att Sen... direkt. Eller... Nej. <laughs> det är bra där, Anders. Den är i och för sig... Wii Sports, till exempel, är väl någonting som man kanske inte är skitlämpligt och inte är helt okej okay att vara hemma och spela, nej. Man mm, är klart att man det som är. Alltså, man sitter ju ändå och ska spela PS4, till exempel. och sitter ju som en halv säck i soffan. Ja. Så ni, ni, har aldrig, ni har aldrig haft den här, liksom... Vad ska man kalla det för kampen i ert eget huvud om att så här ska jag gå och sätta mig och spela eller ska jag gå och lägga mig bara för att jag måste bara för att jag är sjuk liksom. Nej. Nej. Nej, inte på det sättet utan för mig är det ju även om jag är sjuk så är ju huvudet oftast ganska klart. Det är ju mm. kroppen mm. som inte pallar för i mitt yrke så är är ju jag jobbar med kroppen. Jag behöver inte tänka. Så jag känner ju liksom, det är bara kroppsarbetet. Känner jag att, tar jag liksom, går jag från min datastol in i köket och ska jag mat och det har känts om att jag ska liksom svimma. Bena orkar inte hålla upp mig. Ja men, då är, det, då är jag sjuk. Det är det som sätter stopp för mig. Jag Är, liksom, är jag lite snuvig? Liksom, är jag förkyld eller vad som helst? Jag brukar ofta köra, antagligen känner jag av, av kroppen. Är det så att kroppen inte pallar att hålla i grejen och jobba, då då är jag hemma. Annars är det först när jag håller på att spy. Det är då jag är hemma. Så ja, ja. liksom för mig, det är liksom de två grejerna jag har. Ligger jag och spy? Ja, men då ligger jag i sängen. För då kommer jag inte kunna ta mig till vad heter det? Datastolen. Men är det så Nej. att det är kroppen som är död, liksom. Då kan jag ändå sätta mig i datastolen och huvudet är klart. Så då tar jag mig gärna ett spel som man kanske med stor och grejer För då vet jag att Ja men det här kommer troligtvis hålla mig hemma en, två dagar Och jag kommer inte kunna göra någonting annat Ja men då har jag den här tiden Att lägga ner på ett spel. Jämfört med som vi pratade om förra veckan Om när det ligger bakfull När man inte kan se färger någonting, Man kan inte fokusera på någonting Är jag hemma sjuk Då kan jag faktiskt ta och fokusera Då kan jag, då kan jag på något sätt känna mig lugn Jag är sjuk, jag ska inte vara på jobbet Nu kan jag fokusera på det här nu har jag äntligen tid Appa. att göra det här som nu jag ja, jobbade hela helgen och jag jobbar två fulla veckor. jag är liksom stressad över med... jag har ingenting att spela. Jag vill spela men jag har inte tid och ditt och datan. Så när jag är sjuk det är liksom åh minisemester äntligen. <laughs> ja ja. Då är, då är det då okej okay. för, för jag har alltid haft eller jag inte alltid men på, tidigare så har jag alltid haft den här liksom så här Okej. Okay. Mm. Om, du, om du liksom är så sjuk så att du är hemma från jobbet. Är du verkligen inte för sjuk för att sitta och spela då också? Mm. liksom? Ja. Mm. Så, så att det var därför jag är liksom lite nyfiken. Vad är okej okay och vad är inte? Men då har, då, då, då har vi väldigt olika syn på det. Mm. Så för för, ja, för mig så kan det vara... Spel kan ju vara så pass... Man ska vara så pass inne i det att man ändå måste hänga med. Men det som ni säger, det, det, det är ju huvudet som måste vara med, mm. någorlunda. Och det är ju inte. Det, det kan man ju göra ändå, även fast man är sjuk om man ja, säger. Precis. För jag känner för mig är liksom mer att tänk VR till exempel. Klarar är... av att spela VR, då är du troligtvis tillräckligt frisk för att faktiskt ja. åka och jobba. För det är så pass ändå huvudet ska vara väldigt mycket med du ska ändå använda kroppen och sånt och det är mycket rörelse mm. kolla runt och sånt och använda reaktioner det är liksom, där känner jag att då är du troligtvis tillräckligt frisk att åka och jobba. Mm. Sitter du hemma och som spelar en charler eller diabler att när du bara sitter ändå stilla med hela kroppen, det är bara huvudet som tänker. Mm. Mm. Ja men det kan du även göra om du är sjuk. Ja, men precis. Ja, då, då tror jag min fråga dog lite snabbt. För jag trodde faktiskt att fler hade samma interna fight i, i huvudet när de var hemma och sjuka. Men vi kan ju konstatera att Adda har ju helt rätt dock. För, för det tycker jag fan är inte är okej. Okay. Kan du spela Wii Sports då kan du fan åka till jobbet. Ja, absolut. Så är det. Men då hoppar vi in i min fråga då. Ja. Och det är just anime och manga. För vi tittar ingen av oss på det. just nu att vi följer nice. och då är frågan varför inte? Var, varför, är det någonting som inte tilltalar er? Eller är det bara liksom har ni aldrig komm, liksom, är det aldrig någon som har visat det för er eller har ni aldrig bara kommit in på det? För för min del jag skulle jättegärna vilja följa någonting. För jag tycker det är en, mm. det här med manga anime, det är en jättefascinerande kultur. Tänk Tänkte japanska kulturen att det här, ja, jag kanske inte vill klä som en schoolgirl i Japan eller någonting. Men så fort man har varit, jag har varit i Thailand och sånt där och man ser liksom Dragon Ball överallt och sånt. Och just Dragon Ball är faktiskt någonting jag har följt. Så, men att kunna koppla till mera grejer. Och det är någonting jag har känt att när jag kollar på YouTube och sånt, alla bara oh, men den här anime-serien och börjar visa grejer att det är någonting som jag, som jag tycker fattas i mitt nörderi. Som jag faktiskt skulle vilja fanns där och jag tänkte om ni känner likadant eller om ni liksom det aldrig har tilltalat er överhuvudtaget nej jag skulle aldrig ha med att titta på mm. alltså den där när man var liten då var det vad hette det då Sailor Moon gick på typ ooooh typ... ja ah. manga, MMA man har liksom sett den ah. har jag nog inte sett den har ju kollat någon bok som du hade hemma nu var mindre Ja, precis. Men det var liksom nej. men det har aldrig tilltalat mig ens. Nej, så alltså jag, alltså jag tycker alltså det vi ser så dåligt ut. Jag tycker inte de här vassa kanterna och mm. alltså det är, det är som, med den grafiska delen som ja. inte tilltalar. Ja. Och sen alla stories, det är mycket med demoner och så här konstigt. Nej. Ja, jag gör pass. Jag skulle jag skulle fan vilja fortsätta på det du säger där, det faktiskt just jag jag vet själv att jag har rätt många Olika typer För att jag tycker manga är skitsnyggt Nämligen okay. mm. Jag tycker den tecknarstilen är skithäftig Just för, just för Deras vassa kanter Allt hur, Men samtidigt hur, Så enkelt Allt är så enkelt fast ändå är Så skarpt på något vis mm. Så jag tycker, jag tycker det är skithäftigt Men jag ska också säga att jag har inte följt i, i, ingenting sånt. Det är precis som du sa också där. Det, Sailor Moon är det, på, det högsta, alltså, det var jag skulle. Om jag har följt någonting, Manga. Mm. Så, eller anime, så är det. Det är det närmaste. Jag har följt om man säger. Mm. Och jag kan inte, jag, jag kan faktiskt inte för mitt liv komma på varför. Det är väl kanske för att det, det inte. är... Jag, jag, jag vet faktiskt inte varför, varför man inte har följt något. Någonting liknande sedan tidigare det, För finns gör det ju Det finns ju mycket sånt också Så att det, det, frågan är ju varför det inte är lika stort Här mm. Om man ser. Men för min del Det som gör att som gör att Jag, jag har kollat, jag har försökt kolla på mycket Men aldrig fastnat mm. Det är tyvärr att jag känner att det är för Barnsligt mycket av det mm. eh, Nu ska jag försöka att inte tappa på allt för många tår här men för det som jag, älsk jag älskar Jag kollade på Naruto Och Shippuden mm. och speciellt Men först Naruto då Det är när han är ung Men jag hade jättesvårt med Naruto För han var så bara barnslig Men det var liksom just den här Liksom ninjutsun och fightingen Och allt runt om Det var en mörk värld Och han skulle vara den här lite mera komiska delen Men han var alldeles för barnslig Och det kändes liksom jag klarade inte av honom lite på, åt det. Men sen, sen när det blev seriöst helt plötsligt. Då hade de mig liksom. Då kunde jag inte sluta titta istället. Och sen kom vi då upp på Naruto Shippuden. När han är vuxen. Eller äldre i alla fall. Och då var det så jättebra. Och allt var och Det var precis det jag ville ha. En mogen Naruto. Och allt var så här, hård kamp och sånt. Och sen kom vi då till... Det blev det stora världskriget kan man säga när utom. Och skribenterna hängde inte med längre. Så de var tvungna att hitta på extra avsnitt. Medan de skrev fortsättningen på den här världskriget. Och då hoppar de tillbaka till barn. När de var barn. Och det blev jättetöntigt igen. Och där tappar de mig. Jag har fortfarande inte kollat klart på den. Och jag vet att den, ses, den serien är helt slut nu. Och jag vill ta upp den igen, men för mig är det det film vi har Crunchyroll, men jag vet inte om jag vill sitta och betala de pengarna för att bara se de få avsnitten som är kvar just nu i alla fall. Men om jag hittar den till anime att följa, då skulle jag kanske kunna tänka mig att lägga ner de pengarna. Men då har vi fortfarande problemet. Många grejer är så töntiga och jag har jättesvårt att hitta An, liksom en bra serie som... Som inte är så överdriven heller. Fan så känns det som att det är... Väldigt barnsligt. Eller så ska det vara komplicerat. Det ska vara svårt. Då har vi de här... Det ska vara jätteblodigt. Det ska vara demoner. Det ska vara olika världar. Och fram och tillbaka. Man bara... Ja men nu händer det alldeles för mycket på skärmen. För att jag ska orka se den här serien istället. Man har ju inte någon så här... Bra mellanväg. För jag tyckte när Naruto Shippuden var lätt att komma in i. Eh, för även för jag hade ju sett när det ut och förut sen tog jag en jättepaus kom in i det och kör pudgen senare och jag kände att ja, men det, det har de ändå bra det händer mycket grejer men man har en ganska bra röd tråd att följa. I många andra ser då spårar du totalt. Jag har testat många som sagt men inte hittat någon att följa alls. Och det är lite det som tyvärr har gjort annemanns var för mig. Och speciellt åka på sådana här mässor och sånt. För jag var ju på en för... När var det? Var det för, mot slutet av förra sommaren eller var det, med Boffe och Emil? Mm -hmm. Och den kulturen... <laughs> Tyvärr så är det väl många av de serier som inte jag fastnat alls för. Som jag tycker är barnsliga. Har många fastnat helt i och börjat härma. Så när jag kommer dit och folk står där och liksom gör pistecken över ögonen och ena benet upp i luften och ska se gulliga ut så blir jag illa illamående istället. För att jag kan inte ta det seriöst. Jag bara, men... Nej, det är för mycket. Och det är precis det som jag får jag så svårt i animen. Att så är det hela tiden. Och ja, det... Sånt köper inte jag. Eh... Uh. Men istället, jag har, ju, jag har tänkt i alla fall försöka ta mig in och förstå lite mer av den här kulturen. Netflix har ju bland annat den här The Seven Deadly Sins, såg jag två säsonger. Mm, mm. Som jag har tänkt att kolla in. Eh, se om det är någonting att se. För det är just det att det är lätt lättillgängligt. Mm. Eh, och den har just den här lite mera anime, blanda, lite blandat av den här väldigt gulliga anime det stuket blandat med den här lite mer seriösa som man ser, lite mer hardcore så jag förhoppningsvis har den en bland blandning från båda världar som gör att jag får lite känning av båda och kanske till och med lär mig förstå den här söta delen av anime som jag inte har gjort tidigare Mm. För det kan ju vara så att man bara behöver En liten push Att ja. förstå att det här Så här är kulturen För det är sånt. för jag är ju svårt i, jag, Med japanska spel och sånt Sitter och spelar Final Fantasy Och brudarna är jätteputinuttiga liksom Överdrivet, det har jag jättesvårt med Men sen är det liksom att Det är deras kultur Och det är ju jag som inte förstår den Men man kanske lär sig komma in i det Eftersom det ändå är så pass populärt Och det blir bara mer och mer populärt Här i västvärlden också Mm. Men ni verkar inte ha så mycket att säga om det. <laughs> vad sa du? Jo alltså jag har mera, jag, har en, jag vill ju gå vidare till att eh, vi har ju faktiskt möjligheten att få se lite grann redan, vad blir det? Om, eh, eh, eh, om, oh fan matematik, om nio dagar. Mm. För då är ju faktiskt biopremiär för Your Name. Mm. Som jag jätte jätte gärna vill se, som jag faktiskt som jag ja, jag är riktigt taggad på faktiskt på att få gå och se den. Ja, du pratade ju den ja, om det, tidigare det... avsnitt där när vi pratade biofilmer. Det var den där ja, de byggde kroppar, eller hur var det? Ja, det? ja, jag vill ju inte förklara den på det här viset, för då är det ingen som vill följa med och titta på den. Men det låter som Freaky, Freaky Friday. Japan-style, om man säger det är två ungdomar som vaknar upp i varandras kroppar en dag. Mm. Det, det, jag vet inte varför jag har fastnat för den här men jag kommer att gå och se den och den som vill hänga med får jättegärna göra det. jag räknar inte med mig. <laughs> Nej. Det är inte någonting. Jag... Men vadå, Ade? vad då vad är det som är som vad, vad är det som inte vad är det som inte lockar dig med? Nico, vad var det där roll? Tutsi roll, vad Crunchy roll. Vad Tänk Netflix, Netflix men med anime. Okej. Okay. Som man prenumererar liksom i månaden och så de släpps väldigt färskt, där har jag för mig. Det var gratis förut, vet jag. Det, det var lite känsliga av piratsidan ett tag där. Mm. Men det nu är nu som Netflix fast för anime helt enkelt. Och... Jag vet, ja, det var där jag följde Naruto förut Och det är där där jag vet att Där skulle jag kunna hitta det Och se det Och det är liksom, de har mycket Jag vet inte, jag tror de har filmer Eller om det bara är serier eh, Men det är Attack on the Titans massa där som jag har sett Men eh, Det är just Den tilltalar mig inte heller Det är jättesvårt sånt här Men eh, jag tänkte med fråga Om det för att, Vad är det ni skulle vilja se I en anime Eller för att anime skulle kunna locka in er eh, Vad skulle det behöva vara för något Är det något speciell genre Är det något speciellt Nej men det skulle behöva byta Måla om det Ja för det är det hela om från bordet helt enkelt och det är ju att för att det där är ju precis annorlunda. Ja, precis. Mm. Och det är inte annorlunda Nej. Du då, Fennan? Jag vet fan inte. Det, det, det... Jag tror bara jag måste hitta rätt karaktär att vilja följa, skulle jag säga. Mm. Det... Jag tror inte... Jag har inget problem med tecknarstilen, jag har inget problem med... Det... Det som du menar på också, Nico. Just det här att det är så sött och gulligt och jag köper det ganska enkelt. Mm. Men det gäller att det finns en karaktär där som jag faktiskt eh, fastnar för. Eller en historia som jag fastnar för och vill, vill liksom fortsätta och veta mer utav hela tiden. Mm. Och det är väl det jag inte har hittat bara. Jag, jag är väldigt övertygad om att den finns. Och att det finns. Jag har bara inte sett den eller hittat den. Nej, nej. Eh, jag är inne på Crunchyroll nu. Eh, ska se om man... Det ser ut som att man kan kolla på serierna ändå. Utan att behöva ja. betala. Men... Okay. Det är med reklam i så fall. Okej. Okay. Eh, du kan testa premium där det är helt utan. Eh, gratis en månad då. Annars är det en, två, ungefär tre reklampauser i serien. Och, men det kan man väl överleva nästan ja, och eh, det är bra kvalitet och allting. Så för mig blev nu blev jag lite intresserad av faktiskt kanske kolla upp några serier nu när, vi, när det är så här att jag inte behöver betala, och fastnar jag, ja, men då är det klart att jag betalar i så fall. Mm. mm, mm. Eh, i alla fall försöka kolla klart på Naruto. Det skulle inte vara helt fel. Yes. Men egentligen, det är lite det jag ville säga Som sagt, jag, Sailor Moon tog den upp tidigare. Den tyckte jag var jättebra. Naruto, jättebra. Dragon Ball, jättebra. Jag försökte kolla på de här Bleach och sånt där förut. Fastnade inte riktigt. Bleach är någonting jag kanske skulle kunna... För det kändes lite som där ut och fast mer svärdfighting och sånt där. Men det var också det var huvudkaraktären. Det är det. Har jag svårt för huvudkaraktären som oftast är på eller töntig och lite sånt där. Då. Då skär det sig väldigt hårt. Men det är egentligen det jag hade där. Men vi har en lyssnafråga också som vi kanske skulle diskutera innan vi avslutar. Mm. Och det är från Björn Karlsson Efter att ha suttit och varit frustrerad Och till mesta genom så gott som hela The Last Garden Så kom jag att tänka på frustrerande spelmoment Som finns i det flera former Vilka är era värsta spelmoment? Är det vakta den här platsen? Eskortera den här personen som inte verkar bry sig om att bli dödad? Någon biljakt där fordonet inte beter som fordon ska göra? Eller varför dessa två saker på samma knapp när det är helt två olika saker? Var det ena något jag inte vill göra just nu? Eh, eh, sen har han... Och eh, nu så Ja, vi kan ju börja med den då. Vilka är era värsta spelmoment? Har ni något bra där ni minns att det här förstördes så oerhört mycket för mig? Ja, alltså... Apropå... Vad var det vi sa att vi skulle med på Wildlands. Ja. Mm. Wildlands? Ja, då finns det en side-mission där man ska stoppa en lastbil. Okej, okay. ja. Oh. Oh. Och att den bara exploderar, varenda jävla bom. Och det får inte. pistolera. Vad ska jag göra Ja. Oh. Alltså är så, så är det man ska inte sitta sjutton men jag vet jag blir så frustrerad sådana utdrag i helt världen så alltså det är som att det är något GTA-spel där du ska sitta eller om det är jo, jag tror det är GTA-spel där du du har en liksom lastbil och du ska försöka en annans lastbil men du din får inte gå senare först man bara, ja ah, men det är väl inte svårt och man kraschar in i sidan på den men jag tar typ dubbelt så mycket skada bara, hur i hela veten ska jag göra här? Och så bara, ah, ska man... och så börjar man skjuta på det bara, nej men du får inte locka till det för mycket poliser ja ah, men, åh oh, orka inte och då är det typ att, jo men jag ska åka lite sakta och lägga mig typ brövet så att den är tvungen att köra in i andra bilar och bara, men <gör> sånt är helt värdelöst Mm, finns. Jag, jag sitter nog och tänker på det värsta jag vet är nog fan de här. Alltså. De här helt meningslösa. Spring och samla uppdragen. Skulle jag säga. Ja. Det. det, det alltså, och det är väl det är väl värst när man gör det i mängder dessutom som många spel tyvärr verkar göra det med. Det här spring och hämta 10 av de här. Spring och döda 150 av dem där för att hitta det här i mm. dem. Spring och hämta det här åt mig. Det, jag kan inte se vart, när och hur man ska få till en, någonting som gör ett sånt uppdrag intressant. Det är ju verkligen bara för så här... Okej, spring och slösa bort din tid här borta en liten stund Så kommer du tillbaka och så får du en massa experience points av mig Men spelar Ja, <laughs> men det är inte Ja, men det är inte riktigt det är inte, alltså Jag tänker med de här verkligen helt alltså så här, Du är på ett ställe Och så här, ja, men spring och döda tio vad fan, Fåglar Och de fåglarna hittar du bara Här borta så du måste springa en jävla bit. Först döda dem tio, till springa tillbaka för att ändå få ett exakt likadant uppdrag igen. Mm. Det, nej, det är fan det värsta jag vet. Usch. Men det är som jag har sagt förut också. Fjädrarna i Assassin's Creed. Man springer, du ska hitta hundra stycken på och så är det sista borta. Finns inte. Eller också Assassin's Creed, när du ska du klättrar upp, gör en sån här utkik för att låsa upp en del av staden. Och så står det, och så ska man kolla man tar ett steg framför, man ska kolla ner så att han hoppar ner i eh, högen där nere och liksom faller säkert. Och så får man något litet ryckning fel och sen klickar och då hoppar han rakt ut istället och faller mot sin död och bara... Det är sådana här underbara små grejer, men kunde inte gjort lite smidigare... Att klicka på en annan knapp Eller vad som helst Istället för att men här, jag tar, istället för att hoppa ett fint svandyk ner Så hoppar jag rakt ut Mot min död Och sakta ser Tiden rinna ut Nej, det är världens <skratt> eh, Och sista delen av det här är, och Har ni något spel som ni tycker är helt magiskt Förutom just det här partiet Som är så frustrerande och det jag kommer att tänka på, Oj. det är Just Cause 3. För jag har ja. försökt, man kan få en så här typ, man kan glida på något sätt och göra gliduppdrag och sånt. Och jag har ja. aldrig fått det att funka. Så, jävla spel! Men... Bra att du sa det! För det, det, det håller jag fan med om. Just de där seglaruppdragen är ju fan helt jävla ja. omöjliga. Allt annat är skitroligt och visst det är lite så här kaos och sånt, men sen helt plötsligt kommer man bara, ja ah, men du ska bara glida igenom här och så bara, rakt ner i huvudet först i cementgolvet, man bara nej, och det är så värdelöst mm. Jag skulle faktiskt när vi ändå är inne på Just Cause 3 eller när vi ändå nämnde det, så finns det faktiskt en grej där som i längden blir fruktansvärt alltså, det är, det är som man vill spy på efter en stund, det är att förstöra alla Alltså förstöra allt Och mm. åka från, från by till by Eller från område till område Och du ska förstöra precis allting som finns där mm. Det är fan inte roligt att spränga den där sista eller den där 150 tanken det, det, det är fan inte roligt längre då Då gör du det bara för att du måste mm. efter ett tag Jo, nej, men det är så mycket i det där spelet som är så här. Eller när det blir Speciellt spel när det blir så här Too much, det är som när vi spelade Wildlands mm. Senast, och bara, men jag knäpper mm. typ Två personer, helt plötsligt från ingenstans Så kommer det tre lastbilar med mera folk man bara, Men vad fan kom ni ifrån så snabbt Och så bara Och så på så man Och man bara, det är bara frustrerande Det finns ingenstans där ni Kommit liksom Naturligt ifrån, utan ni har liksom Bara skickats in för att göra det svårare för mig Liksom från tomma intet, och jag var nej, nej. Men ja, det finns många idiotiska delar i spel. Speciellt CS med alla dessa ryssar, det är väl en helt del i sitt eget. Ja, men det är väl egentligen det vi har dagens avsnitt. Mm. Som sagt, nästa eller nu på fredag då, Så är det ju återigen Twitch-fredag Eller vad heter det? Fredagsliv med Nico Och där vi ska spela Wydeland Twitch.tv Slash Och eh, alla Avsnitt hittar ni på bloggen Abitonördiness.blog.se Ni når oss lättast via Facebook Facebook.com Slash Ja, Tack grabbar för det här Veckan och så hörs vi nästa igen Absolut. Ja, ja. Ha det gott. Kingling. Hej då. Kingling.